Спецпроект Українського радіо – авторські читання Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть стрінки повісті українського письменника Любка Дереша «Дивна історія Стефана Лянге» зі збірки «Миротворець». Ця повість – спроба письменника створити власну міфологію, по-новому глянути на світ Божий і зазирнути у його сакральні глибини. Взагалі, у творчості Любка Дереша не бракує Бродськівського веліччя замисла, а й радше є певний надлишок. І це добре, бо як би банально не звучало, Лише велика мета може привести до відкриттів світового рівня. Герої Дереша переймаються пошуком ідеального знання, абсолютної істини. Всі вони так чи інакше приходять до пізнання Бога, а дехто з героїв, як от Себастьян Штукенгайзен у повісті «Дивна історія» Стефана Лянге, і стають або ж виявляються самим Богом. Сторінки повісті «Дивна історія» Стефана Лянге з книжки «Миротворець» читає автор Любко Дереш. Занурившись у науку, Штукенгайзен проводив дні у бібліотеці. Вечори ж вони присвячували спільному музиченню. Штукенгайзен добре співав у контртенор і грав на клавірі, а чи ж Вишенський про себе писав, що досить стерпно грав на лютні та валторні? Вони віддавали себе музиці бароко, Букстехуде, пахельбель, персел. До них зазвичай заходив музичити котрись із їхніх університетських приятелів. Приміром, з ними часто проводили вечори відомий фольклорист Цупка, знаний майстер гри на фаготі, поет Забіла, який мав хист до кларнетів, Знаний германіст Вейсмар, що винятково добре давав собі раду зі скрипкою. Скоро їхні вечори набули популярності, бажаючих бути присутніми ставало чимраз раз більше, і чесне товариство вже не поміщалось у квартирі Штукенгайзена. Вони почали ускладчину винаймати приміщення в будинку просвіти, заснувавши щось на кшталт філософського клубу. Саме там Штукенгайзен почав давати свої перші лекції з лінгвістики. На засідання їхнього клубу приходили люди різного складу розуму. І кожному була охота якось долучитися до розмови про піднесене, згодившись із доповідачем або ж спробувавши піддати все сказане ним сумніву. Так, до клубу полюбляли заходити поети, які висловлювали свої переживання туманно через метафори й загадкові образи. Приходили й науковці, що ставили чіткі, провокаційні запитання. Приходили дівчата, приваблені гідними чоловіками. Їхні інтереси у лінгвістиці оберталися довкола теми кохання і шлюбу. Штукенгайзен однаково майстерно справлявся із тими і з тими. Залучаючи до обговорення чим раз ширше коло слухачів, він уплітав думку кожного у свій виступ так вправно, наче гаптував полотно чи плів гірлянду для свого квітчастого театру. Ідеї, що їх висловлював Штукенгайзен, були логічним продовженням пошуків промови, затіяних ними ще в гімназії. Аби в кілька наближень пояснити суть своєї науки, Штукенгайзен опирався на метафору дерева. Отож, у його баченні кожна з мов була окремою гілкою цього крислатого дерева, яка, одначе, вела до єдиного стовбора і спільного коріння. Таким корінням була прамова, мова правдивих імен, що могла існувати до вавилонського стовпотворіння. За визначенням, прамова мала описувати будь-яке явище повно і вичерпно, так, що слова цієї мови не відрізняли би від речей, про які йдеться. Прамова показувала істине розміщення речей у Всесвіті, і кожне слово вказувало на нерозривний зв'язок цієї речі з її витоками, з єдиним джерелом усього. У площині прамови всі наявні мови були її діалектами, що мали свою основу на тому чи тому викривленні первісного звучання. Відтак, опираючись на спотворене звучання імен, людина забувала первинне призначення речей, втрачаючи лад і гармонію свого існування. Штукенгайзен Опираючись на передові досягнення в царині фізіології та нейрології, стверджував, що розум і тіло перебувають у нерозривному зв'язку і деградація мовлення починається в розумі. Із притаманним йому почуттям драматизму, Штукенгайзен вдавався до опуклих, майже театральних образів. Так, Ілюструючи підміну понять, яка передує декадансу, він наводив як приклад два запитання, що їх ставила відносно природи речей наука. Чому і навіщо? Перше запитання стосувалося причинно-наслідкового механізму, тоді як друге дозволяло бачити в речах певний розумний замисел і доцільність. Перше запитання вело у дійсність спонтанної еволюції, де присутні всі видимі підстави для класової боротьби і конкуренції видів. Друге вело у дійсність вищого задуму, де була можливою співпраця і взаємодопомога. Крок за кроком аналізуючи людську натуру, він виокремлював пункти, де відбувалися подібні розходження понять. Бажання, гнів, жадібність, азарт – Заздрість, омана, безумство. Кожному із цих понять Штукенгайзен міг уділити весь вечір і слухачі, не счувшись, перетинали межу, де лінгвістика стикалася з психологією, де фізика виявлялася заручницею філософії, де, зіткнувшись із математичною логікою, нітилися доктрини Маркса і Дарвіна, а популярним теоріям Фройда протистояв розібраний на цитати святий Франциск Асиський. Відірватися від лекцій Штукенгайзена було понад силу, і чимало людей, як писав Чижвишинський, жили, здається, від вечора до вечора, чекаючи на подальше занурення в екзотичний, а водночас ностальгійний екскурс деревом мов. Щоразу повертаючись до першого рисунку, що його Штукенгайзен виконав чорною тушу на креслярському папері, він удавався також до фонетичного аналізу спорідинності мов. Виокремлюючи в мові певні ритмічні структури, записані у вигляді довгих слів-анаграм, Штукенгайзен жартома відтворював характерне звучання тієї чи іншої мови, просто зачитуючи ці ритмічні абракадабри. Відтак, отримавши сімейство ритмів, він вибудовував їх у певну генетичну ієрархію, сходячи від нижчих гілок до вищих, узагальнюючи їх у єдиному ритмі. За Штукенгайзеном, ця ритмічна основа була первинним законом творіння, відносно якого людина могла бути в гармонії або ж протиставляла себе йому. Так Поперемінно користуючись то прикладами з філософії, то ілюстраціями з життя, вдало обігруючи добре знайомі притчі та сюжети, Штукенгайзен підводив своїх слухачів до розуміння деякої спільної природи не тільки всіх мов, а й явищ світу загалом. Варто зазначити, що широта його доповідей хоч і опиралась на лінгвістику, але не обмежувалася нею в загально прийнятому розумінні. Поруч із мовами, які сходились у єдину широку гілку людських діалектів, були присутні ще незаповнені поля, позначені словами «тварини», «рослини», «гриби» та бактерії, ці гілки універсального дерева мов передбачали виявлення знакових закономірностей, притаманних і цим класам живих істот. Говорячи про універсальну мову, Штукенгайзен мав на увазі мову, яка була однаково добре зрозумілою і людям, і звірам та птахам, і навіть мікроорганізмам. Ба більше, були заготовлені гілки для мови фізики, хімії, мови економіки та історії. Штукенгайзен хотів об'єднати всі відомі дисципліни в єдине знання, яке описувалося та було заключене в цілісну мову так, аби між мовою та знанням, що його ця мова несла, не було жодної відмінності. Штукенгайзен мав талант переконувати інших. На його виклади до філософського клубу не раз приходили знані персони від науки, аби кинути виклик молодому студентові. Однак, стикаючись із силою аргументів, із блиском логіки і заворожливою, наче грім олітній порі красою побудов, губились і ставали на його бік. На п'ятому курсі, коли клуб уже став широко відомим серед викладачів і студентів та налічував, може, із 200 осіб, Сталася відома історія з Анною Марциновською, поетесою, що друкувалася під псевдонімом «Чорна Анна». Вона була знана зі своїх скандальних віршів, писаних під впливом Маяковського. Марциновська носила чоловічі штани, стригла волосся під хлопчика і курила цигарки. Крім того, за Марциновською тягнулася недобра слава надміру легковажної особи, і її черговий роман із літератором-початківцем або успішним молодим юристом не раз ставав об'єктом світських хронік. Її епатажності боялися, поза як Марциновська, випивши, охоче перебирала увагу публіки на себе. Для цього вона просто серед читань, які видавалися їй нудними, могла вилізти на стіл і, перекрикуючи інших, декламувати свої лівацькі куплети та вигукувати щось на кшталт, Рівність, свобода, братерство, або ж владу радам. А поза як Марциновська була донькою знаного львівського адвоката, всі ті витребеньки завжди їй миналися. Тож, коли Чорна Анна, приваблена славою лінгвістичних вечорів Штукенгайзена, і собі вирішила відвідати Себастьяна, в залі знявся невеличкий переполох. Чи ж Вишинський писав, що не на жарт перелякався, побачивши на лекції цю несповна розуму. Її поява означала, що скандалу не минути. Кажуть, коли вона зайшла до залі, тільки й встигла спитати «Де тут цей ваш штукенгайзен?» Після чого, побачивши його на сцені, вбраного в акуратний сурдут із ціпком, коли він неголосно, мелодійно розповідав щось про синтетичні мови, вона завмерла і кілька хвилин простояла у проході, дивлячись на лектора. Далі її попросили сісти, і вона тихо, не кажучи ні слова, сіла на перше ліпше місце. Чорна Анна чемно просиділа всю лекцію, не намагаючись видатися провокаційною. Коли всі розійшлись, Марціновська продовжувала сидіти на своєму місці глибоко замислена. Наступного разу вона з'явилася знову. І так само уважно прослухавши всю лекцію, залишилася теж до самого кінця. Коли ж люди вже виходили, вона підійшла до Чиж і передала йому листа для Себастьяна. Як писав біограф, Марциновська виглядала молодою і старою водночас, зламаною і зціленою. Було видно, що в душі у неї панує сум'яття. Себастьян показав цього листа своєму приятелеві, і Чиш Вишенський, читаючи, ніяк не міг повірити, що лист написала героїня скандальних хронік. У своєму посланні Анна Марциновська зізнавалася Себастьянові у коханні. Вона стверджувала, що нічого більш світлого і простого її серце ще не знало, і що, напевне, сам Господь хотів, аби вони перетнулися в цьому житті. Дівчина писала, що ця зустріч вплинула на неї кардинальним чином. Вона зрозуміла, як ганебно вела себе останні роки і відчула нагальну потребу змінитися. Вона зрозуміла, що такою, як є зараз, не має права не те, що бути, ба навіть думати про нього, Себастьяна, як про свого. Між нею та Штукенгайзеном нездоланна прірва в освіті, в культурі, в манерах, а головне – в людяності. Вона зізнавалася, що вже не сподівалася побачити в цьому житті когось такого гідного, сповненого знання та блаженства, як Штукенгайзен. Когось, хто нагадував би її найпотаємніші мрії. Його слова, саме його існування проникло в її серце так глибоко, що вона вирішила повністю змінитися. Вона писала, що цілком звітує собі, наскільки дивним, ба навіть ексцентричним виглядатиме її лист, а водночас наскільки нікчемно малою є ймовірність, що Штукенгайзен зверне на неї увагу. Одначе вона просила у нього про одну лише ласку. Коли вже їй не судилося бути з ним, чи могла б тоді вона сподіватися бодай на дозвіл бути його служницею? Вона бажала Себастьянові знайти гідну супутницю життя. Для себе ж просила одне – бути з ним, біля нього. Хай і на відстані, але допомагати йому, бо для неї розлука з ним гірше смерті. Навіть більш дивною, ніж цей лист, була відповідь самого Штукенгайзена. Він у звичному для себе вишуканому стилі писав, що добре розуміє її почуття, бо вони суть природа людини і дрімають до часу в серці кожного. Але справді доля іноді ставить людей у такі ситуації, що шлях до зближення двох сердець стає невимовно далеким, і тоді у пригоді стають терпіння і смирення. Штукенгайзен писав, що неодноразово зустрічав ім'я Анни у пресі і від самого початку знав, що в неї добре, чисте серце. Тільки біль від нерозуміння цього світу змушував її спричиняти страждання іншим. Він писав, що по тайні пошуки Анни – то радше закономірність, аніж виняток, бо пошук чистоти і знання є притаманним людині. Він хвалив її за щирість і за сміливість зазирнути в себе так глибоко. Закінчувався цей незвичайний лист розповіддю про нелегку долю його матері, що залишилася без чоловічої опіки. Коли помер батько, мати продала віллу в Цюриху і вирішила повернутися на отчі землі. Вона придбала невелике обістя в Дуклі та знову зажила простим життям. Повернулася до сільського господарства, як цим клопоталися її батьки. Вона тримала з десяток корів і город. Хоча була вдовою знаного поміщика, не цуралася поратися коло землі, як проста селянка. Себастьян лагідно просив Анну, якщо її наміри послужити йому справді тверді, їхати в село до Неньки і в усьому слухатися її, як власної матері. То буде її найвищим виразом дяки. Чи ж Вишенський був повністю спантеличений рішенням товариша, одначе той лише сказав, що повірив щирості її слів і запропонував якнайкраще з того, що міг дати? Чи ж Вишенський ще якийсь час перечитував світські хроніки в пошуках її імені, та Марціновська, здається, зникла зі світського життя міста? На святвечір вони з Себастьяном і ще кількома вірними друзями поїхали в Дуклю, і автор побачив її там, у новому обісті Штукенгайзенів. Марциновська геть перемінилася. Кинула палити, відростила косу, знову почала носити спідниці та за сільським звичаєм покривала голову хусткою. Вона посвіжила й погарнішала. З великою люб'язністю, купно з матір'ю Себастьяна, вони зустрічали гостей, і в домі відчувався достаток в усьому. У їжі, в теплі, в м'яких перинах та доброму слові. До столу ж Марциновська з усіма не сідала. Хоч як матір її просила, вона, наче наймечка, їла сама біля печі. Ви слухали сторінки повісті українського письменника Любка Дереша «Дивна історія Стефана Лянге» зі збірки «Миротворець». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре.